Horek, jautsiko du uh, gazna amate di nahi, nula eginiten nula kaile de xarja bat dela, zega amaten den uh, ardier, Ga nu nula simpllik eginiten, uh, eginiten, eginitela baieznek haiietan eta bortin eginitela uneski eta sustut uh, nahhi dugu, jalia heben egandadin kunprenitzeko been eta hauteta ha ama boste. o irati izan zen uh, komunikamanea bat, jentehan itsek untsa uh, hartu zienen egun urhoz geo egin dugu, telebista egindugu, radio egindugu, dugu uh, pelota lagintzen dugu ekartetentie, uh, osoi irati sormarkan uh, logoa eta uh, egun Ztro de interpretazio hau sortzu da eta. Egun bai bai bai